La cultura a l'abast de la mà Aires de Cultura Cada dilluns, dimecres i divendres A partir de dos quarts de cinc de la tarda Bona tarda Amics, amigues del programa Aires de Cultura Bona tarda, benvinguts Com va el temps? Ai, aquest temps, que no es deixa viure Ara molta calor, ara ens ve la ventolada En fi, la llista ja sabem el que passa, però ja vindrà el temps d'aquella, que anirem amb la boina, amb la gorra, amb la bufanda, amb els mitjons, amb les botes i tot això. Però, en fi, ara hem de disfrutar de les coses que encara tenim. I avui sí que parlarem d'alguna cosa que valdrà la pena fer-la. Fer-la, anar-hi, visitar-la, passejar-s'hi i tot el que dongui, això. De què parlaré avui? Doncs pues, avui no parlaré jo. Parlaran unes persones que tinc a davant meu en aquest moment, tres persones, una, dos i un senyor, Dos senyores i un senyor. Estan preparats per explicar-nos moltes i moltes coses per poder disfrutar, per poder passar-nos bé, per veure coses boniques, per sentir coses boniques. O sigui que a partir d'aquest moment, anem a veure. Tenim en aquí el grup de teatre Mutis. Qui és el grup de teatre Mutis? Si us plau, qui és el grup de teatre Mutis? Uh, bon dia, soc, bona tarda més aviat. Soc la Carmen, o Solves, uh, que pertany al grup de Teatre Mutis, de Begur. I amb molta il·lusió us venim a fer saber a tot el poble i a tots els qui mos escolten que la setzena uh, Fira d'Indians uh, hem preparat una habanera dedicada al castell de Begur, perquè aquest any fa mil anys. Mil, mil anys? Mil anys. En són molts anys, eh? Molts. <ríe> Llavors, uh, l'Ajuntament us va proposar a veure si podíem fer alguna cosa, i nosaltres, uh, us va venir la el nostre director, que sempre té idees així, uh, que ens en sortim de tot. Tenia un company i amic que domina molt bé les avaneres i li encanta, és fascinador, que tenim la sort de tenir ls aquí, de tenir lo aquí, eh, demanar-li si podia fer una havanera pel, pel mil·lenari del Castell de Bagú. I, i l'endemà mateix ja li envia que ja ho ha fet, que ja ho té la il·lusió i que ja ve formar part de nosaltres. I per lo tant... Uh, el dia 6, que és el primer dia de la fira d'Indians, la settzena en aquest cas, pues allà aproximadament a les 8 farem del vespre, del vespre sí, les 8 del vespre, farem la inauguració d'aquesta manera al castell de Begur, en el castell de Begú, eh? Uh, ho farem no. no. Ho farem en el pati de les escoles velles, és allà on hi ha aquí no hi hagi estat mai, la ràdio i la biblioteca. És a darrere. És un lloc entranyable que des d'allà es veu a Castell de Begur. I tant que s'hi veu. I ah, ara saps. estem allà ja i estat i és una meravella. Eh? La vista és preciosa, preciosa. Llavors jo dic, el senyor que tens al teu costat és el senyor que ha fet tot això. És veritat o no és veritat? Sí, sí, sí. I què et sembla si ara deixes parlar amb ell una miqueta? Oh, i tant. A veure, a veure, sempre. què ens diu? Va, si bon dia. Bon jo soc, dia. Jo sóc Antoni i sóc com a dir la Carmen, una passionada de, de les abaneres. Eh, durant molts anys he, he, he gaudit, he disfrutat d'un grup que era el Topé, entre ells, que cantava la meva dona també i, i bueno, durant molts anys, més de 35. Això és història. I, i les avaneres, és història, eh, doncs, història, eh? Sí, Història eh? per la oh, família tant. Sempre he tingut doncs, aquesta aquesta relació amb les habaneres i, i, i sempre m'ha agradat compondre, crear, com un creador. Eh? És que és un creador, perdó. Sí, no, no, allà, Clar. és creador. I, però els afaig meves la primera que vaig fer va ser una, parlo més de 40 anys que se'n deia el tapé, precisament, que parlava de la carrossa del tapé i tal i qual I, llavors vaig fer una altra que se'n deia soc xernego i anar fent, anar fent, anar fent, anar fent. Eh, fins que ara últimament ara farà poder cinc o sis mesos, em va trucar en Joan, el director de, de, del teatre, del grup de teatre Mútis, i em va demanar si podia fer una avenera dedicada al castell de Begú, que era el seu mil·lenari. Carai, li vaig dir, Joan, això no pot ser, jo no sóc de Begú. Tu te'n Bé, bueno, eh, al cap d'una estona eh, vaig eh, eh, consultar l'internet i vaig buscar el castell de Begó. I el castell de Begó deia eh, en el castell hi ha els merlets perquè sembli un castell, i hi ha, a dalt de tot no hi ha res, hi ha una torre circular, una cambra petita i una cisterna i amb aquestes paraules vaig fer a l'estribillo de la cançó ja està una cosa molt senzilla perquè la canti el poble meravellós. perquè la canti el mutis i ho fan molt, molt i molt bé eh? meravellós, I, meravellós. I, i a més, més d'aquesta estrena doncs cantem eh, també algunes habaneres no sé si seran 10, 12, 15 les que sortin. Molt bé. ells, ells m'acompanyaran també i m'acompanyarà la meva dona que també té molta il·lusió i és una taverna, l'escenari és una taverna típica del segle passat molt bé, meravellós. en què hi ha tapers, molt bé. en què hi ha pescadors, hi ha corallers en fin, hi ha... I, i, i dones també que hi bueno, ja però res, quina no, meravella no, no. a veure, vista. per això tenim tres persones aquí que ens expliqui cada una les coses que són importants pensem que estem en un moment que s'ha de perfetar el bon temps Clar, sí. i s'ha d'anar a tot arreu coses que siguin interessants, que siguin noves coses que són boniques coses que ens alegren, que ens porten alegria a la vida val la pena, per tant benvinguts i ho trobo fantàstic vostè ha explicat una cosa meravellosa allà anirem a escoltar és una el... tradició, sí. i els indians val la pena anar-hi eh? i tant, no diguem-ho no, no patiu pel pàrquing ja ens arreglarem ja sempre hi ha un foradet i si no arribaran cotxe, amb un altre poble els cotxes el deixeu una mica lluny i sempre hi ha un tren, un tren gratis per portar la gent al centre això Aneu. potser sí que ho hauríem de repetir una mica eh? es que sí, perquè no ho fixe. sap tothom eh? hem dit que es diu Toni Toni, Toni, Toni em permet ara anar a, veure, a preguntar una altra coseta va, qui parlarà ara què m'expliquen més doncs jo us explicaré que... Ai, presentes? jo em dic... Ai, per favor, si sí, us plau. Home, ja educació. tenim la me... Carme, tenim el... Bona tarda, Antoni. jo em dic Montse. Montse, <ríe> bona tarda. <ríe> sí, bona tarda. <ríe> <ríe> Som Montse. És que és l'emoció, perquè estem, això, realment estem emocionats amb l'estrena d'aquesta manera. Home, eh? no Que farem el divendres a les 8 del vespre, al pati de les Escoles Velles. I després, continuant, el dissabte i el diumenge, eh, el programa anirà, que... De això és llarg, eh? És llarg perquè farem moltes coses. Farem l'escena teatralitzada de la taverna, on hi ha diàlegs intercalades amb aveneres. I això començarà a les 12 al migdia, fins a les 23, fins a les 11 de la nit. I de bo, eh? mentre anem cantant i passant-ho bé i que tothom estigui content, sí. farem tastets. Eh, farem tastets d'arròs i de fideuà i hi haurà perquè clar ho ben dit de tastets de quin tipus perquè he pensat si totes aquestes hores feu tastets vés a sapigar de què són els tastets no, a com de, acabareu també de, de taverna hi haurà vi. Ah, ah, sí. eh? a, ah, eh? a veure com acabareu hi haurà vermut eh? Bé, bueno, totes però controlat coses, eh? controlat, eh? No? Eh, controlat, controlat. controlat eh? que la gent s'animarà i després Clar, i de, això serà de 12 a 23, i aleshores tenim unes hores que farem el que seria l'actuació, la, pròpiament sí. dita, eh? que serà a les 12.30 no, no, 12, al migdia. Expliqueu, eh? expliqueu, ah. perquè si no entres tapets i tot això... No, malament, si L'horari és de 12.23, aleshores de la nit. Llavors, a dos quarts d'una, a les 12.30 del migdia, farem la primera actuació i després continuarem cantant però el que és l'esquets eh, l'escena teatralitzada que durarà mitjoreta o així, serà aquesta hora després a les 15 una altra vegada i a les 17 una altra vegada Em vols dir una cosa? Quan dinareu? Ah. perquè <ríe> em sembla que aquest dia no ens dinarà mig, <ríe> amb tantes coses amb els tastets entre mig de la gent no? quan però ells sí. mengin també menjarem nosaltres no sí. sé com que ens fa tant... vera, perdó, ens clar, fa tant de goig a més que no, quan hi ha aquestes coses ja ara t'estàs d'aquí t'estàs d'allà ja no necessites tampoc fer gran cosa ja, ja jo crec saps amb les ganes que posem clar. i amb l'algòig que ens fa de fer això ja, ja estem alimentats clar <ríe> no però és veritat però, és que és així les coses les fas amb alegria doncs pues, sí, ja no tanta sí, sí, cosa, clar, ja continua, sisplau, sisplau doncs no, això i llavors eh, durant o sigui, aquestes hores són les que farem l'escena teatralitzada però durant tot el dia anirem cantant i estant amb les persones i xerrant, anar cantant a boneres si no et sap greu, a repetir el dia que serà perquè com sí, que... Sí, el dissabte i el diumenge sí. no, les hores de l'escena les, són a les 12.30, dos quarts d'una del matí, del migdia, a les 15 a les 3 i a les 5 a les 17. Això abans d'acabar, si no et t'ho dic perquè t'ho apunti és perquè ho tornaràs a repetir-ho perquè sí. són coses que se senten però després el que és els números no Clar. queden molt clars I llavors, vull dir, abans d'acabar-ho, doncs, si no se sap greu el més important, tant. tant aquí com aquí com aquí ho dieu als horaris vale? i el divendres que serà el, el dia de l'estrena per excel·lència i també i tornarem a dir el del trenet ah, també perquè això també és molt important, perquè important. perdoneu que digui que a vegades hi ha persones que no acaben d'arribar-hi perquè veuen que l'aparcament és tan lluny que per lo que sigui, doncs val la pena saber una sèrie de coses que et poden ajudar d'acord, no, no que, però és que vull dir, perquè a vegades ens nosaltres després alguna cosa ens telefonen a nosaltres i sí, sí a per a no? he d'anar a mirar llavors a veure, perquè clar, què s'ha dit perquè no és un programa, hi ha altres programes què s'ha dit per poder-ho contestar i tant, cert, i val? tant, esclar que sí doncs pues, ho trobo fantàstic tot, per un cantó perfecte, per l'altra també, per l'altre també. Va, continua. Carmen, sí, alguna cosa uh, més? Va, som-hi. Em us oblidàvem, bueno, a part de que som el grup Mutis sí. de Bagú, estem formats uh, ara amb la nova adquisició del senyor Toni i la Paqui, la senyora Paqui. Sí, sí. Uh. També tenim uh, un antic membre del conjunt Vampirs, que és en Joan Ponsatí, mm, que aquest, aquest senyor ha estat des del principi de tot del grup i quan estàvem amb els altres, no? Que també toca la guitarra, eh? Sí, sí, Toni, ho... Bé, ens, a... ens ho passem molt i molt bé. Es mm -hmm. dit que, la veritat, us animo que si esteu una mica avorrits o voleu veure una cosa diferent vingueu al dia 6, 7 o 8 al pati de les Escoles Velles, que l'entrada és gratis, el que sí que després si teniu 7 el tindreu de pagar, o gana igualment, però nosaltres, la nostra actuació és gratis. Sentir el que fem i lo que té, fem al teatre, la representació, també és gratis. Carmen, puc fer-te una pregunta? Sí. Hi ha alguna cosa a part d'això... Que, perquè hi ha persones que ja hi han vingut o hi venen cada any. Hi ha alguna cosa que hagi sigut una mica diferent o que s'hagi canviat? A veure, aquest any eh, hem, hem optat per estar en un puesto eh, allà qui ets i fer la taverna dels indians. Ah, o sigui, seria per Serà entendre's... Serà només en allà, nosaltres estarem en allà, en el pati de les Escoles Velles de Begur, amb una taverna que muntarem ara propera setmana, eh? a tot drap. Que no faci vent, que no plogui, que no faci tramuntana, a ver, a ver. sí o no, eh? S'ha sí, sí. de clavar tot, sí, tot. ben fort, ben, ben, fort eh? ben fort, eh? I allà eh, és allà on farem doncs, la representació i allà on estarem sempre. I, I de quina hora a quina hora estareu llavors? Estem el divendres de les 7 de la tarda a les 11 de la nit, després al eh, vespre, bueno, sobre les 9, quasi de 10, hi haurà botifarrada per qui vulgui, això, bueno, això, sí, això és sense eh? Això és per tant, per que, que... no tenim de pagar també. <laughs> ah. <laughs> A, a, a però al almenys un... estàs sí. allà i val la pena sí. passar-s'ho bé la i fer-ho tot, clar sí. i llavors els altres dies, dissabte i diumenge de les 12 del migdia a les 11 de la nit el que deia la senyora la meva companya Exacte. Montse, Montse. Vale. Sí. Llavors, amb una paraula però el recorregut no és un recorregut per tot arreu o sigui, les... quan arribin que vagin directament a les escoles. Bueno, És això o en, com? En aquest cas, perquè jo vull anunciar el que fem nosaltres al Grut de Teatre Mutis, però realment hi ha moltes activitats que en l'oficina de turisme, vull dir, eh, li poden informar qui estigui interessat, hi ha fulletos, perquè hi ha, en diferents places de la, del poble, hi ha diferents actuacions, tipus cultural, tipus de eh, menjar... Per això que menjar. volia que... Exacte. Sí, a més a més, el, el, el dissabte, com sé, Sempre arriba l'Indià, vull dir que fa l'altre grup de teatre que hi ha begut. Hi ha, hi ha tota una sèrie de coses que en el programa pues, ho trobaran allà escrit. Vale, però com que vosaltres sou eh? la vosaltres... representació, sí. sou grup de teatre motis, però ens veniu a explicar tot el que es fa. Sí. Per tant, és una manera de que els que ens escolten sàpiguen que hi ha uns horaris i després hi han més coses i tot plegat, d'aquesta manera. Sí, i ara aprofitaré, ja sí? que sóc aquí, sí? que la festa major és el dia 15... De, uh, de setembre que és la setmana següent sí? eh? uh, el diumenge 15 a les 7 de la tarda tornem a representar l'obra uh, perruqueria de senyores que... uh, però al casino cultural perquè normalment nosaltres sempre ho fem a, al pati de les escoles velles també clar, no a la fresca però és ah. clar tot no pot fer, una sobre l'altra no i al setembre 15 ens han demanat l'Ajuntament si podíem fer una obra de tornar repetir l'obra teatre i la fareu llavors tal com diu ho trobo absolutament meravellós poc diu una coseta? per favor, una i dos el dissabte, a part de nosaltres cantar, són de taverna número 1 del dia, el dissabte dia cançons de taverna no, no. tant el divendres com dissabte com diumenge el grup de taverna sí. el dissabte, set. el dia 7 a les, les 18.30 hi ha l'actuació de Neus Marc i Emilio Sánchez que bé, que és molt important Això, una sí. visita que tindrem a la taverna dels indians que sí, Favolosa, que sí, eh? Hombre, i, tant, que sí. i també a migdia tenim a la Lucrecia la invitem, aquella cubana que sí, té... Sí, sí. Aquell aquell, i de... aquella gràcia, eh? sí, perquè si les comença a bellugar la també correrà per allà i per això, com de la manera que és, ella eh? sí, ens anima tots, sí, llavors sí, entra sí. una d'aquí, l'altra d'allà, a la Vall d'Aruca sí, sí, sí, sí. el que sigui, és veritat, no sí, és veritat nen, que ell, eh? ella explica contes, per no. la meïnada i, I va cantar, no, no, és fantàstic dic, eh? ja, sí, ja. Està molt o sigui, bé. se t'anima no, no perds hasta una mica el món perquè te la mires amb ella i... bueno, anem a veure, ens sembla que se'ns està acabant pràcticament el temps jo voldria ara que només resumíssim dies exactes de del que es fa tren, horari el primer una, una persona que m'ho i tot si és tan amable pues, eh, per començar la Fira d'Indians, la setzena en aquest cas el dia 6 a la tarda a les 7 a les 8 el més important per nosaltres i crec que pel poble la l'habanera que estrenarem feta pel senyor Toni Martín a uh, el dia 7 i 8 uh, testets i, i actuacions representacions del grup de teatre mutis i moviment per tot arreu i, i moviment per tot arreu sí, perquè, Això, des de Lego, eh, uh, al pati de les escoles velles de Bagú uh, i ha des... disfrutar, que hi hagi molta gent i el, hi haurà molta isata. gent i el diumenge? El dissabte dia 7 i el diumenge dia 8 pues, exactament el mateix farem de les 12 del migdia a la una, a les 11 de la nit eh, representacions, cantades de taverna de tot lliure de tot el que puguem amb una paraula no es podrà avorrir ningú no, això no. és veritat o no sí, és veritat? Sí, sí. i la gent podrà córrer Hosti, sigui, que no és solsament la, la, la taverna del siliciat. No, dels no, es pot Poden moure per tot arreu. Al centre, a tot arreu. Hi ha més actuacions. Tot, haurà... però això ja ho hem dit que hi havia és quantitat una festa. de tot begú, tot begú està transformada en un segle enrèdera. Sí, senyor. Un segle i mig. No, és veritat. Sí, sí. I per això té tant èxit. Cada any augmenta la, la, el nombre de visitants per favor, torni a repetir lo de l'autobús el trenet Bé, bueno, el tren. Tranet, és igual l'autobús, no sé posi bicicleta, posi el que vulgui però, però expliqui-ho ho dic perquè hi ha moltes persones gent, senyor Toni que tenen polla eh? i, i el porti la, al centre i d'on s'agafa? Vale, a les carpes sí, a les carpes antigues de bagú al ah, no sé pujar a bagú les després de Regincós, aquelles carpes Exacte, que havien pujant sigut a tan famoses i hi ha sí. aquella esplanada tan gran en pues allà eh, se pot aparcar el, el cotxe gratis i a més a més agafar el trenet gratis també que et portaran al centre del poble a on allà podràs gaudir de totes les actuacions que un li vingui bé és que crec que és molt important dintre, això eh? dintre D'elles, la nostra, evidentment, que no te la pots perdre. No, I tant que sí. No, eh, volia dir també que dins d'aquest març general de la setzena Fira d'Indians, que aquest any està dedicada als jardins indians. I a part de totes les actuacions i tot el que hi ha, també hi ha moltes conferències de molta gent important que ve a explicar d'on prové tota aquesta... Llavors, tradició. jo els hi dic, en principi, que poden buscar a informació i turisme, uh -huh. o sí. Si per internet, per lo que sigui tenen absolutament tot el que es fa i cara, tots els que tinguin por oh, i l'aparcament, perquè el poden tenir eh? perquè me'n recordo que un dia vaig pujant allà i ho juro que em sembla que m'ho vaig anar un altre poble ja, no sé per on vaig anar a parar, i després no trobava el cotxe, eh? o sigui que va ser horrorós. No, no ho dic amb broma, però jo sé de persones que es van quedar a Regencors, a Regencors per anar allà dalt, no hi havia manera de pujar. Sí, sí, sí. O sigui que val la pena que hem dit això, perquè això ajudarà a moltes persones, sobretot en criatures o en tal, que d'aquesta manera podran deixar el cotxe i podran gaudir d'una festa tan bonica com és aquesta del dia dels tres dies, del divendres, del dissabte i del diumenge. Bé, senyors grup de teatre motís, només demanar-los que vagi tot molt bé, que no faci vent, que no plogui, que faci un sol tremendo i a la nit faci frescor, tot plegat, i llavors venir aquí per explicar-nos-ho ha sigut un goig com sempre, perquè les persones al sentir-ho gaudiran de coses boniques que hi ha. Molt bé. Gràcies per tot. Si gràcies adeu. Adéu, a tu bon Adéu, bon, bon, bon, bon dia, veniu, que us esperem Moltes gràcies a, la, a vosaltres no, no, I a vosaltres també Llavors jo des d'aquí, com sempre Amics, amigues del programa Aires de Cultura Gràcies per estar amb tots nosaltres I com sempre Envio aquell missatge tan gran Per tots, l'abraçada I el pató que no pot faltar Però avui ho farem tots, un pató. Ah! Adéu, <laughs> fins a la setmana No, fins al dia vinent Adéu, adeu. adéu adeu. Adeu.